دا شوروبه اير د سیر د لاسونو مونږ راغله د دې او د په دې توګه داسره ار کی اول تو او او دغه کار دا په اړه دا زمونږه دی دا چې څنګه سکه موږ یې د چریکي کومو په غوږی باندې وروسته د اسلامي وګړو اجتماع او تازهاندا دې د نړۍ شهرې وا کسانو سفره نه باور د امامونو ورو افیا درو ملي هات ځاې د نړی سره پدی او ورنی نور خو یتا راځو د ایمان سره دی تا ما خو سنن کې ځای دی وهې دی ا بلې ایمان قرآن پاک کې دا عزت درې ساتي کومه وینه او تسهل کوي رضيا الله و رضوان خلاص به معنا کولای شي دا ځانګړي پیغامات دات پا امید دیو اوکی حالا جا جلان او دیو اوکیان بل جان خزوانے سرابیتون وقفلی اوکینا تردی رایسار امید چنداتی رایدیش او دیو ادام دایجیو تدیو ایسنا او جا او دا ادام دا دو بوج دا کو کوفیان دعوتو او دیو اوکی دعوت کی دعوت این فیرانی ہو اشتماعیو وارانی دعوت نو او کړه دې دا چل ملي کې اولی بار نومون کیو مولوی خلیجه ګور راضي الله علیه اجازه سماکاتاس د نشهور و او دا رسول الله باندې ایمان ورون کیو اسا د قران او ماره الله دې سام دې اور شهید او او تاسو سره دا وایم چې کله او تاسو به شته نو د پیر او یوې ځرا دغه استازانو دی تاریخ ده هغه منويني او ایمان ورو دي په ورو ته سيده د دې لپاره وړاندې دی په پامنه دا دې زړه او سلام د له ګور او واسط نه هک بیا او د نور او د دې زړه او سلام په عمر دي د دې بیان وکړا کښه وکړا کښه په 53 مسعودي اسا دي خلاص له دې ته او دمون مخبرو دسیلتر یو کلاس و بیان دوران کی جی نیوی الیسیلت و سلام تنبود نمه که تار آقم دخو مرکو سلام لکه ایتی دو که پرسیدن خواه خواه بو کنن جا لیل زمانه که نمه که دخو رکو سلام انسان قول خیب رکول لانسی بات کرو و دنگی الیسیلت و دیو جیگری آده بس نیوی یا صاحب او خدای دې ما دا یا نو یې له سلام یې چې تاسو په ریږي د وساواب دا او دیوله نو دا وقفو له سره تاسو ته یې ایمان راوړو نو دې و د چې وا د وګرشې دي چې ملي ګسانه د پایې ما د تصديق نبی رسول الله صلو الله عليه وسلم او رسول الله چې نبی رسول الله تعالی فرکل چې او نبی حق بس دې په او دغه ویلې دې دغه په قران سنت دی قوالی سو حاکی دی پاک نصاب دی پاک دی مطالعه په د نړۍ د اسلامي د لویو د او قوالی زوړ کی د نړۍ د اسلامي د تښکیل شي په نارسته او بیا د تششیاته شي چې د نړۍ د نشتی په دغه سوره شي دا داړته وګرئ چې نو قرانی پاک د اړتیا صاحبی دا برابر را کړی چې صادق ایشان دي دا تذكر دې نظر آي صاحبی صالح صاحبی دمجنه برابر وغوښتي هغه ترنه چې څو د ورته سيتي د سبا د ملکي روکاړ دې ته ډوډه سمون جوړه راشاندو تر څو سيتي او دا بیا نو تاسو نو ټول جماعت جی نړیری سلام و سلام علیکم مې م تاسو باندې وایم چې سیده نړیری او شارو باندې دغه باندې یو ځل غوښتل چې تاسو دغه سیده کومره د امو حواله دغه کومه د څیړونکو د چا تا باس سایکولوژیک نه هم د کله چې دا ما سره پیغلام نو زه دا نه پاتې دروم په دې او ما له کوم ځای څخه نو راټینا په خندا کې تعظیم او یو باندې نو چې خبرو په یشاره کې دا مو نه ما په دې نه خبرې وکړي زه راځم چې شيلا خپل شي نشي چې دا په او چې دا اور او باطوا استاد چې نبی علیہ او سلام دا خبره لاله نبی علیہ السلام عمر نامہ واړو چې کته ولید او وکړ تمافینکه او وی وی انتم تاركون لیسا صاحب الکه زما د یو یار ده دا دار ته نپری ده نمته سوخه پکاو ده سره سکتی کوي نبی علیہ السلام, <clears throat> السلام دا وې مطلب د نبی علیہ السلام دا چتا تاسو د سره د احسان والا معمولو کوي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې نبی علیہ السلام دا سخت خبره وکړه نو بکر چې یې نو نبی علیہ السلام په وی چې رسول الله لا انا کنت ازلم زیاته ما کړه د خیره غته سموایه ما نه درتي شي نبی عمر رضی الله معاف کا برحال د دین اباد وی بیا خلقه نبی علیہ السلام پرخه کی نو شرط بیا د سره چا د سخته مامله نه کړه وګرسی سره بلکی د ټولومت مشروب ټول قابل احترام برحال د د شڈیر ناشنا صفات او خيون دي ډیر با کماله چې د نبوت نه بعد درجه د صدیقیت ته نو دا نړی مقام یو ورځ نبی علیہ الصلو و سلام او فرمایلی چې دریس وش بیت اخلاق او صفات کی چپلی کی یو خاصت او قریم پہچا کی وی نو الله ربو رضات با دے جنت ته بوزي ابو قشیر ایک رجال هو وې څړیو صاحب ټولې خلکو یو خبر او بسګر دی دل چې الله راضی شي او جنت ميلوي شي نو د پیغمبر علیه السلام د ابو یا رسول الله دې درې سوښ په تو خوینو صفاتونو کې چې پیاریمه سړې جنت ته دي ما کې سوچته او سورا مطلب دا چې کمرای کې نيچه غزان کرا وره نبي عليه الصلاه والسلام هغه ته وې چې قد جمع الله لك ذلك جمعا الله تا کې ټول جمع کړی ادريس او اسپیتی سي پاتنه تا ته ټول ستا دواړه کماله انسان برحال دا ابوبكر صدیق رزي اللهو پاغاولنو اسلام روړون کې بلکې پسړو کې حوالنه شړې اسلام روړنه زګا نور خده کور خلک لري ګا خدیجه کلکبره رضی الله تعالی عنہ له او زید بن حارثه چې د اسلام رسول الله مو تبننه لري زګا کور خلک خداکور نه چی خبره به بشوي د نورو په قصه ده د ایمان ورو ده او تر شریپلی شړې ده نو د ایمان ورو له سره بیا 파رام ناشن ده ډګ خارتا کار ویل نو د ایمان نبا د یک دمي ډیوټي شروع کړي ده دعوت بس راواتو سارا دغا پیغام چې تے یار دے دوستے مرگرے دے ته زغا دعوت ہوئے گئی نبیہ دیر لی خلق دد پا دعوت او د پا اللہ سے اسلام تراغلی <تصفح> ابو بکر صدیق رضی اللہ خو اخلاق والا تاجر خل کو سره تعلق او دخل کو په اعتماد او مبزوا خبر کو خل کو با اعتماد کو منل درنګ په دیکه بل اولنو خل کو کې حدیث کبری ماوي دیم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بل سیدنا علی رضی اللہ عنہ دی پیغمبر علی السلام سره تربیته او د بلار نه اغه سه قدیمه طالب ما مخویل چې پلا ی عاجز ذ کمزور نو کړي وکړل کې رونو نو د نبی رسول الله عليه السلام والد وفاتو نو د هغه غيشم نبی رسول الله عليه السلام تبر کړي چې زدا عجيبه تربيت کيو د د کفالت بکه نو ذکر کې وي شه د نبی له سلام اخلاق عادت دي دي نو هرې خلن د نبی له سلام متاثرونو چې کله د توویر شون د اسلام راوړل هغې زيران خو کشرانو کې مشمانو کې او د نور روان دي د اورور دے طالب دیو جنا ابو طالب پدې مشهورې پلاړ بل وویل بل جعفر دی دا اقیل او, او جعفر رضی لانوحما روسو مسلمانان شو جی خود ایک ماشون دے وزرد که کور که دے اول د اسلام روڑ طالب ندے مسلمان شو او ابو طالبم ندے مسلمان شو ندہ دا د کفر حالت کی تیری بل د نبی علیہ السلام بان ایمان روڑن که زید بین حارس دے رضی الله تعالی دا د نبی علیہ السلام متبنا او د نبی علیہ السلام غلام نے آزاد کردہ دا تقریبا درین نمبر د اسلام ر او دا تقریبا اغسطلور اولینی کا سان شخص جدی اسلام روڑا خدیجت القبرہ سیدین ابوبکر صدیق سیدین آری او سیدین زید بین حارسا اغسطلور اولینی خلق لک بیادر زید بین حارسا بارک تاریخی واقعی دادا چھتے سنگا غلام شوي و دلتر آگلی دا ممک کم لیدو چھتا رابس خخویدوں سے بدو نو بد صفاتو که دو چه ازاد سڑه بے غلامو داکا غلاپ کیوا د اصل کې د مور سره را روان ده ماما خیلو کر ریز ماما گانو کر بنو کلب دا یو قبیلو د عربو الترازیز نو پلا کې په ډاکان ڈاکوان دي نو دا ماشون ده ده ده ده مور ده واقس مور بس ماما گانو کر رو ده پزور زبردستی ده ده او ده بیا خرسکڑیشه بیره نو د یو زینا بلزېتا بلزې تر دې چې مکی تر راځه نو مکه کې عبادت کړي خرشه او چا چا شته دغه نبی حکیم بن حزام رضی الله ان خو هغه س حکیم بن حزام صحابیه مشهور دا خدیجه کل کبرا وراره ده دا خدیجه کل ترور ثرو وردا دپلا ور پیدا دیر ور نو دې هغه او دې به خدیجه کل کبرا لور کړو کله چې د نبی عليه السلام خدیجه کل کبرا سره ځډیکاو نو نبی عليه السلام له کوفه دا ور زکه در خدیجه کو برادر نبی علیہ السلام سره مینه او محبت توفقه ولداور کې جزاب استا خدمت کوي او چې دا الک ډیر شریف زکه آزاد سره وګنه هودي په زور غنام کړي د نبی علیہ السلام سره مینه وانه د نبی له اسلام سره مینه د نبی اسلام بیا آزاد کړي لري رستو او شې وته ویلې هو واقعي یاده وا چې دې ما مودلتا دا د نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې واقعیا ده پیغمبر شوی ونه او نکاح شې و د خدیجه کوه ساته د په مور پلار خاندان ګرځیدل چې موږ د الکسش واقع وی مور ویل چې دا سې زور را سره شو الکران او تختو دي غریبانا ګرځیدل ګرځیدل پرې کې وخت یې شو و دي اخر معلومات سره وتپتو لګی دا تاسو هغه الک سيد بن حارثا دا مکه کې او په مکه د قریشو فلان کیبن هاشم کې له محمد سره رسول الله عليه السلام نو د پلار حارسا او د ترو کعب غړالل او رسیدل نبی علیہ السلام سره ملوشورته تقسیم غوری تدری سمون غوالک چا دغه تختول او غلام کړی ده او مون خبر شي و غراغله او تاسو سره کور کړي نومون معلومات راغله نو نبی علیہ السلام ورته چاو بالکل تا خو با خلق انسان او ورته چاو تاسو دا په چمې سره ده بالکل زپری کیسه مقاومټ نه کړي تاسو سره دي لړشی خوشحالت شرط ده زپری سره ملوکم خو چرته دوي چې زک تاو سره زم صبح انم عليكم خو کو دوي چ پاتې کېم په زور نه بوله بار هر وی شي فلار اترو کې چې زداشي لیکې رښتوم بچې ته غلام لنه خو هم هم سرځي اغه نبی اسلام دا شي مې نه اوور کرے نو راوس چې دا شي ما دا ورته تا پیژنې نو زید رجل هم که شرلک دی ورته یاو دا مې فلار دې ادا بل متره دې ورته دي تاسو راغې اوستا خواه دې سره دې کپاتې کې اول تې نه جسم زګدا چې کور دا په ماده علامه ورو باندې دا خو په قسمت ما ته ملو شوې ده چې کور زدلته دا کور نم زیات فشارې او کلا حیران شو چې دا څنګه چللې ده باندې خلکړي سي خو برحال هغه خو ته او نبی عليه السلام سره دا شپه مېرو تسلو شایب بس زه معلوم کوم خبره واغس بس واپس راړل چې صحیح ده بس هغه ښهاله ده او فزین نو یو چې نبی عليه السلام دا دا فیصله وکړه نو نبی عليه السلام نور رضاتش نو نبی علیہ السلام دغه وقته آزاد کړ او او ته زړه زماسويش متبني او بیا ورسره نبی علیہ السلام بلا خپل د پلار وروئینزا او ام ایمن دښرامه کې شه او نبی علیہ السلام د چی میراث کې پاتې هغه ام ایمن رضی الله عنها دله پنځه کا او بیا د اغینا وسامه ابن زید پیدا شوه خدا تعالی لا راز نبی علیہ السلام ته ډیر محمول jihad لبيك کله کړه کل کل کل امیر مقررو نو کلب زید مقرر کو کلب وسامه مقرر کړو زیراه الان کی زائر کی غلام او د غلام زمان بزرګان او دتی تی په امارت کې با ابو ګرشیف عمر فاروق عثمان سنورین او علي مرتضا رييت کي امير وبيزيد او يا بوسام او بوسام د 17 سالا له کوش پاله سول دام دنیا ته پیغمبر خو لاچې په اسلام کې نسب او غټ څړيو ورکوټ څړی نشته هو نام راولي لکه قبیله خاندان نم نبي زين الله ارا وسما دریم دزيره دویل د غلام زه نارم غلامه ذات شه مو مهميزه راغ او هغه را وړي امیر کې اولاد دي دي دو او ابو بکر او د عثمان او د阿里 د نن هغونته خلک ما تحقار کوي ته اړیم نه چې بدين کې دا خبره نيشته چې دا نسب والا دي او چټه او هټه خوبس چې د دین د کار د پاړه دروازه هر شو مقرر شون بس مخه دین نه ته راغله انکار کوي په وجنه حديث کې رازي نبی عليه السلام تا خبرو باندې تا اتکه اگر ک ورو مے علیکم عبد حبشی اگر کا پتا سوران دیو حبشی غلام مقرر شي نو برحال د د دین واقعا د دي طریقہ باندې او په تقریبا د نبی علی سلام قوم زو متبننه غن کید د سردی چې نبی علی سلام او د هجرت 3 سم کالapore دا متبننه اوسه غن لکید ترنی پوری چې د نبی علی سلام د ثرو نور د تپنی کا کړو بل نه کا زینب دتپنی کاشوی ده سور احضاب کے واقعی را جو نو داشت پاگم کال دا حتی نو تقریبا تقریبا چاریس سال زید بنبی بن علیہ السلام بزوی مشاہو چاریس سال و چونکہ دا دا جاہیلیت اگا غلطی طریقے پاکی متباننا بے کن دا سی بیگانا لکہ دخپل زوینو بیاب میراز کی بیسہ دارو او دارنگ دا آگا خضا بدا سی کن لکہ دا کپلا انگور نالا دا غرسم ختم دا برحال داسد بن حارث رضی الله عنه د نبی علیہ السلام باندې اول ایمان روړو کو سلورو آسان وکره خبر ما دا کولا چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې خلکو ایمان روړو دا بس دې کار دعوت داغه تعلقات ته تاجرو خلکو سره آساناتو خلکو کې محبوبو نو په خلکو خبر اثر بولا نو دته په بیا ټیر کسان ایمان روړو پای کې یوسین او عثمان ابن عفان رضی الله عنه عثمان ذن چه ده اسلام درهم خریفه ده و ده نبی علیه اسلام بلونه په وادیگی پنه کائی دام ده اووکر صدیق په دعوت بانده اسلام تراغله ده او دم دیر بید دولتمند سڑه ده و خیار سڑه ده ده مکه درنگ بل <سؤال> بیا اووکر صدیق دعوت ورکڑه او زبیر بین العوام تا زبیر بین عوام ده عثمان رزیدان هو اوموی ده ده ده قریشو خاندانونه ده اوموی خاندان زبیر بین عوام دا دا نبی علیہ السلام دا ترور او شرم و بشارکی زبیر بین اواما دارنگ بیان دیو وکر سدیک سعاد بین ابی وقاس زہریتا دعوت ورکڑی دم یو قبیل دا قریش دا دا نبی علیہ السلام دا سماما خیلو کی رجز دام آشرم و بشارکی دے آشرم و بشارکی دے کچی دنیا کی ورلد جانت زیر ورکلی شوی جوی. دا هم دیر مالدار ساڑے اور تجارت کاروبار لیندین ب او بید اللہ تیمی دم دو بکرسی دی پلس اسلام روڑے دیو دا تلحا خم عشرہ مباشرہ دیو بلکہ دتا خو جوندے شہید وی لکی دا جوندے شہید دے ہوئی ابو دا تلحا ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی دن روس تو بیا دیکھ اصطانو تے اول غضو کے دعوت پڑے بیا روس تو سوا زباد ابو او بیدہ ابن جراح چو وردوئی کی ابو او بیدہ امر ابن جراح رضي الله تعالی دد ابو نور حارث بن فحر قبيله نو دد نبی در اسلام امينه امت وي دغران داینا پاس بیا او ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومي ديمان ورو دد ابو جهل له قبيله نو دغه قوم سړيو له قبيله او د د بيبي ام سلمہ رضي الله عنها ديمان ورو د ام سلمہ له بیا د ربي عليه السلام بيبي شورا داغره پدی ابو بکر شریف په دعوت باندې یوبل ثوابی دے چاغتا ارقم بن ابي الارقم ویلکی ارقم بن ابي الارقم ارقم بن ابي الارقم مفزوبی دا ارق سوابی دے چې د ذکر دار ارقم دے اغه د مسلمانانو اوله مدرسه د مکه کې وو د مسلمانانو دیشته اجتماع وو د درس او د تاریخ تعلم او د دا مزه داغه داغه فلاسواني عثمان بن مزعون ایمان روڑی دی. جمحی رزیلان دادا بنو جمح پا بیلیو دادا بیاد مرون دی. ادامہ ابن مضعون او عبداللہ ابن مضعون دیم ایمان روڑی دی. دارنگاو بکر صدیق پداوت سیدنا بلال بن ربا حبشی ایمان روڑی دی. بلال رزیلان خود دادا پلاس ایمان روڑی دی غلام دادا مکی دا مشرکی دو. امیی بن خلق مشرک دا غلام دی. او... د ظلم زیاتې په شويره اسلام د وجه نبي عليه السلام د الرحمن او کړه بهتري افضل صحابه کرامو کې ره مؤذن د نبي عليه الصلاه والسلام او تر دې پوري چې قیامت کې بم د نبي عليه السلام نه جنت ته وي خدمت کی روانه نبي عليه السلام وتوی سیدیث له تبو سټ کړه او چې اخر دا تس عمل کوي ځکه کرم خووب کی په ویه جنت ته تلل نه الا خش حاشه امامي سرقو قشر موري لري دیار اللہ زمان نور اللہ شو او ته رسول الله زما خدا سیس نور ډېر خامل پر امید ماته نه ښکاري دا لاس علي کرم اجي سي او ولنه ډېر له عوامي لاو او ولنه دایما څونه له عمل چې څونه قرباني ورکړي دی او ګرم شوګو او پا ګرم ګټ واچول شي ولنه ډا قرباني نشتا خو دا راوی اجي سي او ماته دا شي خو خبره معلومه کی پر امید عمل نه ښکاري شي وا ده نه چې کلم قدس او قدس مات کوم نبی قدس کوم او چې نبی راغباندی او درکه څونه چې الله تعالی ماله مقرر کړې دوه سره راټمو اس کومي الله تعالی ته به ذالیک تهور ما كتبلي ان وسجيا ابا ایته تحیت الوضو یا داز نمک یا رسته تحیت الوضو په نبی عليه السلام د عزیز د بلال رضی الله تعالی کووله مرحله دا پدې عمل باندې ددا دا مقامو چې د نبی عليه السلام نه مخکې د پونو چغار دی دې بلال رضی <خمال> او د شان او د جنت ته د نبی رسول الله مخ کی خدمت کیږي کنه وي دا کی وجه دا و چې دی به د پیر د مخ کی جمعہ دراته مازين مخ کی راضي کنه د دنیا کی جمعہ د مخ کی راغره د نجات کوم پیغمبر نما مخی جن د جمعہ د دنیا جنت ته کنه د پیغمبر او جمعہ خو جنت روزه تو میریا زل جنت دا جن ټوکړه وا نه د دنیا جنت تاول راغلی او د اخرت په جنت تاول د پیغمبر نبوږي خدمت په تور مخ <خخم> درم بدی کې پدې ایمان روړونکو کې ګل ابو بکر صدیق پداवत خباب ابن ارق تميمي ري تقریبا د یو تکلیف خباب رضی الله عنه کې وکړي درنګ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او ابن حارث ابن مطلب ري کله نبی صلی الله عليه وسلم د طرز وېده د حارث ري حارث ایمان نوروړي د نبی صلی الله عليه وسلم تر خود تسوې او به دا عبیدتا عبیدتا عبیدتا ایمان روړه پتے ابو بکر صدیق پا دعوت دقا دوران کی ایمان روڑونو کیکے سید بن زید بن عمر بن نفیل محمق کیوئی رو زید بن عمر بن نفیل دا دا جاہییت پاہا پرستو کې نو دا آغز بیرے سعید دا دا عمر زیراحو او خیر سعید بن زید بن عمر بن نفیل دا میمان روڑاو دا خزا فاطمہ بنت خطاب آجوی عمر زیراحو خور دی میمان روڑاو تو دین اروس بیا دالی رضیلان حرونو جعفر او داغا بی بی آسمان رضیلانو ہما ایمان روڑید دارن خالد بین سعید ابن العاس اموی او داغا بی بی امینہ اغی ایمان روڑید بیا داغا روڑ عمر بین سعید ابن العاس اموی او دارن ورک نوعیم بین عبداللہ نحام عدوی دی خلق ایمانو دا څلورو کسانو روسی مان وروړي د تقریبا عمره په دې اول وخت کې حلويخ کسان شمیرليدي د دی. 13 حلويخ کسان شيدي هغه اولني ارتدی مسلمانانو کې اسابيكون الاولون د مکه کې دې کسان چې راصوله تقریبا من څه کوکو دا ټول تقریبا د قریش او د مختلفو قبيلو څخه کې قریش مختلف قبيلې د تبري سیواد عبد الله ابن مسعود او د بلال ابن رباح نور اکثر د قریش دا دین ایلا و رسو دا قریشون ایلا و نور خلق و ایمان روڑے دے پائے کہ عبداللہ بن جحش اسدی دے دارنگ دا غرور ابو احمد بن جحش دے بن ربیعال قاری دے سحیب بن سانام رومی دے سحیب رومی چو برتوی دے کی امار بن یاسر دے دا غرور یاسر دے موری دا دارنگ عامر بن حیرہ دا دا, دا, دا, دا بھوکر صدیق غلام دے او زنانو که ما تسکره کرده و وا چه اول اول ده خدید دلکبانه پس ایمان رو رون که اسما بینده بی بکرد رزیلانه ده عباس رزیلانه مورده ده ده عباس رزیلانه بی بی ده ابن عباس عبدالل ابن عباس مورده ام فصل حالا ده ایمان رو ده او دا رنگ دا ام ایمن شرافت نن او کی چې نبی صلی الله علیه وسلم د پلاړه راته نیراد کړي فاته وا ام ایمن بارکتشه ورته وینم داغه ګوزر غ فریضه اعلان هم د خلکو دی ولونو خلکو کې د ایمان وروړي داغه واقعا سیرت کیتابونو کې کی راځي کی خپل بیانې عبد الله بن عباس رضی الله عنه داغه واه کیا د پلاړه عباس رنه خلک یې چې ده کله د نبی صلی الله علیه و سلام سنا سره خبر خور شند چې تلارشه حالات معلوم کړه دا پیغمبره دا داوه چې کې داسې نه نه چې راغلی د لیړې وور ته او ابله ان توي وي چې دغه سړی دی دا د خاتې دي خلک ته کا شاعر وغیررهغرهوي په مله که نه کا دی نه شاعیر د دکه شاعر هم شاعیرنا چې شاعر شاعیر نه او د د همته سونه شو د پوره معرومات دپاره دا مخپله میزهه غ ان سرخورهته خې را روانه کله وړله د خپل که ف په بیل د دلته راغی دلته بیا ملاقات د نبی له اسلام سره داسې کرانو چې ګران خبره وداري رقم ته وزيرا غونډېدل او خبره دغه دور د دو خفیہ دعوته نو د بیا ایره د اعلان و سره مې لوښېل او ایره د اعلان هو رقم تر رسوله نو چې ایمان اور او د ایمان جذبه او نراوته د په کعبه کې اول اره نه دعوته ورکړل نه د دري ورځې واعشې ول نه چې نبی له اسلام ورته منکم زوی بی مولوی دلار شو چې کله اسلام غیری شي بیا بارای شن اوه مديني ته راغله برحال دعوه ابتليک سان دی او دا یې احوال او حالات چې د خلکو ایمان وروړي بس اخريو خبر وړانده چې دا خواګه د خفیہ دعوت دور ده چې په دې کې تقریبا 100 سلويخ او بیا اخیر کې دا تعداد رسیدلې ده تقریبا دا 100 سرپاسه کسان و تا دا تعداد رسیدلې ده چې کوم خلکو ایمان اچو کی څه کیسه کور دي رحمت کل مختوم علیه کلی چې دا اولني مسلمانان صد نبی عليه السلام صد نور وصحابو صد اب بکر صدیق دا تقریبا 130 صد تعداد راسی غل د خفیا دعوت دوران کې د تیرو کالو کې ښه به حال خدا خبره چې نبی عليه السلام دعوت ورکې خفیا ورکې دا وی او جمع کې ویلو دې دې وخت واسنا هغه ما حاله او دته ماته دعوت وایي دنده مکه والا خبرو کرای خبر دی و چون کې دا خبره او دومره غټه نه یو خدای او جدا وا چې مکه کې د نبی رسول الله مخکې دور کې دا زید میامر مین او فیل غنته واقع مین او فلغن دی او دا د قصب النساء او ته خلق دا سینې کی خبره کوم چې او خنتو تویدا داودونو ورکول په دې دا خیال چې ډېرونه ایږي اونې شړې نو بې دي دومره را پاسېدل نه او دین دا چې نړیله سلام الله خبره س تکړم نه لکه دیپا ودین خیرت نه شروع کړي کنه د دی وځي لږ نشه و نو روته پتاه په دې پهونو پروانه ساتره زباسمړنه اعلان خليګي گذارګا لګیا عبادت دی کې را الله نطقي وقته دونه خبره نو خدادا چې الله په فضل احسان دې درو کالو کې تقریبا 130 یو جماعت جوړ شو د دې 130 کسانو کم زیاتو په دې درو کال کې کار شو کارې څه نو دپې دوکارو دا د سابقين اولين د درو کالو دورانې کې او د نبات خلقو دا کارو د مکه کې یو انفرادی سمداري پوره کولو یو انفرادي سمداري او دیمه اجتماعي او هر مسلمان باندې دو سمداري د انفرادي او اجتماعي پدې کې ابتدی دوکارو کېدل یو منس دیم تسکین نفس د انفرادي سمداري د مکه کې دموز دے سخت شخص کو بان دیلا دیر پشاو کو تو کو اہتمام خر او دین تس کی نفس ار چلے گیا د خپل اصلاح او درم کار اجتماع یو دعوتو تا سلسله شروع و دعوی ان پورا تے بنیاد دی ٹھیک دی دی وجہ اشاره دیتا دا چې شرطم دی دې دې دین کار دعوت شروع شکن د دې کارون له توجه پکای یو ظفر خپل اصلاح او الله سره تعلق دا او دین دعوت موز اټدا دغه وروزه کې د مونځ په اړه شو یا مون سحر او د مازیګر او قران کې داغه تذکرې سورته قاف کې راځي سورہ قاف هم د ماکی سورته چې سبح بحمد که قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وګوره قبل طلوع الشمس ساعه قبل الغروب مازیګر بعد د مونځونو نور نفلی عبادت و. او قرآن د دې صفحت بیان کړي دې خلق چې تراهم رکعا ان سجدا وګوره رکو سجید دې لرله توجه عبادت په دې کې फायदा دی دایمه نواب چې په عبادت سره د انسان الله سره تعلق پیدا کی او الله سره چې کله تعلق پیدا شي کنه نو په دې باندې الله را العزت امداد او تعاون راځي او په دشمن غلبه پیدا کی دا وخت کې بلا غلبه په کاروانو ده الله عبادت من سرډیر زیات تعلق ده دې خلف دې زیات په در دیو چې د دوه موزه نفر شو او امین راغلی نبی علیه السلام ته د 10 طریقو خو خدا استنجا طریقې مرتو کولو ده موزه طریقې مرتو خولا دا دوه موزه بکی دل او د سینجا طریقې حدیث کې راځي چې کله نبی علیه السلام ته د 10 طریقو خو دلا او د سینجا نابات جبرئیل امین انسان شکل کې راغله نو یو څنګ وګرا واغسل د خپل حق تک طرف پیدا شوه نو دا مې یو مساحب خبره کړه دا چا دا سیوه هم شکی کنه حدیث راضی کنه شیطان ګرای شي بوکه موکه شي و یذبانې مون ګړ وړه یلکاو تاسو تیمات نو څوک یو یقیني و بې فنه ماږي نو دې شک را ازاره را بارا نبی عليه السلام دا طریقه و بیا ورستو چې دغه خاصتاک طرف دا داسې بشیندي نو دا د شک شک نی الکدا جوړیا ما ویش دې په دې کې کوم تلې پیغمبر هرڅه یو خدای چې په سره نن دا شک شو بلېږي واهم د شیطان او تین دا دا چې پدې سره د فرج او د عورت شهوت کنټرول کی دګدا یو حکمت دی لکه څنګه چې د نبی اسلام بل عادت مبارک مصاحب دا چې کله به او د سکو په لوټه کې کم وو پاتې وروفي کې هغه به نو پایې کې حکمتدارې چې نور بوی پکې خدای خیر ته شر په دې باندې تفکې شر ته د شرم سره پېپېږي باحال نو یو کاري مرش دې کار د بيدانه تزکیه نفس او د قران سنت کې ارزګر دا وخت کې مكي سورته نو ګورې قط افلح من زکاها او افلح من تزکا ومن تزکا فإِنَّمَا يَتَزَكَّى النَّفْسُ دا شتير قران پاک کې وذالك جزاء من يتزکا ان د تزکیه تذكير او تذكير وا چې په اخلاق زان نبت کوئی نو اخلاق لیری لکم اصلا حسد بغض تعصب تکبر دارنگ دبل بطوائی غفلت دا اللہ درسول سر محبت دا صفح زان کی پیدای تا تیز انسان او دا نفس مثال دا پټیو د دا کندر دا نو شار پٹے چیتا سخانے کی گندم ان دا بوٹی تیلے کی او یا کندر کی خزله او دن و ازیله رنه کی نڅی ته تکلیف راسه دغه د نفس مثال نه نفس پر کې تخلیه او تحلیه یی ته تشکیه وی یا سوال تخلیه غلط رضایل صفات خوې نه ځنه او تحلیه په خیر صفات او اخلاق او صفات او ځان مزین کول د بني اديکار د ډېر وی کار دقه د اساوې کرامو د فرزي ذمہ دارو کیو کا ولیکن ان سبا مسلمانانو دې توجه نشي دینی خلق تحریکی دین سر تعلق لرونکي خلک د خپل ځاد د اسلام د تزکیه خیال نشته کینی دا یو بنیادی امر دی تزکیه او اصلاح او دیم کار داوت. او شتیمه کاروونکي چې دیم کار دی اغا دعوتو نو دعوت او وی خوفي طریقه شرکو هر چا چې بل دعوت ورکو خپل یار دوست له وکړه بایتماده کس وکړه دا غره باور غوړ سربزانه کېن تاسو خوفي طریقه شرور دی نو خبر محمد رسول الله پیغمبر کړه زم مرګره خبر زم د دین غلط ته د پلان کی تاریخي غلطي د اسپټاله او سربي قاني کده نقصان دی ورکه خبره حسینا بل شریکه سربمرګري کینه په طریقہ کو په دعوت د رسول صحابه کرام شروع تربيته مشوره بل طرف منظم مشوره عبادت مشوره عبادت ذکر الله رب ال عزت او د تربيت کوي کما سلي سوره فتح کی راضي کا زرع اخرجه شت او فازر فَسْتَوَا لَا سُوْخِ يَوْجِبَ الزُّرَعَ لِيَقِيزَ بِهِمَ الْكُفَارِ نو دا غیتا سکت تربیت نبی علیہ السلام کو چلی با کمال خلق پیدا پیداش یو طرفت دا وثی سلسلہ شورو واغه تربیتو د دا محمد رسول صلی اللہ علیہ السلام امولی تربیت نو دا تری کارونا فا مکہ کی تغید دورانی کے قید المنس تسکی نفس اوار سرا دعوة اقول قولی حالا